ויעברו בתוך הים, ביבשה, ואת רודפיהם השלכתם עם צולות כמו אבן במים עזים. ובעמוד ענן הנחיתם יומם, ובעמוד אש לילה, להאיר להם את הדרך אשר יהיה לחובה. ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמים,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 אשר עשית עמהם, ויקשו את עורפם, וייתנו ראש לשוב לעבדותם במרים, ואתה אלוה סריחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, ולא עזבתם. אף כי להם עגל מסכה, ויאמרו, זה אלוהיך אשר העלך ממצרים, ויעשו נאצות גדולות, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את העמוד הענן לא סר מעליהם, ביומם להנחותם בהדרך, ואת עמוד האש בלילה להאיר להם, ואת הדרך אשר ילכו ו...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 וישמינו, ויתעבדנו בטובך הגדול, וימרו וימרדו בך, וישליכו את תורתך אחרי גבם, ואת נביאיך הרגו, אשר העידו בם להשיבם אליך, ויעשו נאצות גדולות, ותתנם ביד צריהם, וייצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך,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 ובמהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו.